Molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Perdonin la veu, però és que avui he vingut per vostès perquè estic terriblement eh, malaltit. Bé, bueno, és l'època. Ara toca, això. Clar. Diu, hi ha gent que agafa diners com el senyor Millet i jo agafo constipats. Bé, molta, jo agafo virus, molta passa, hi molta passa. Una nova que fa plogims, Jo, miri si és mal pensat, calor. que penso que la setmana passada el senyor Cap estava constipat i jo vaig dir quina sort que la teva col·laboració sigui per telèfon. Sí. Puig així no ens encomanaràs. Jo penso que els virus ja viatgen per les línies telefòniques. És possible. Jo, miri, estic estic arribant sí. a aquesta conclusió. Demà. Amb la qual cosa el Jordi la setmana que ve, bueno, jo. demà, demà ja demà estan mal de coi. Demà No farà la baixa. Amb... Aquestes les avantatges. Ell agafa la baixa, del el Manolo, i no passada ara. I nosaltres? Vostè, ni la baixa ni l'alta. Ni l'alta, ni la mitjana, ni la, la, la rossa, ni la morena. Jo no agafo res. Ai, senyor. Si és vostè. el que té. És el que és que té, el, que és el autònom, el que, que no et pots posar ni malalt. Exacte. Com deia el, el peric, diu, encima que me pongo enfermo, no puedo trabajar y no cobro. Exacte. Clar. És que, és, en fi, els autònoms, la gent que, que, que és, és el pal de paller d'aquest país. Home, bueno... Els autònoms jo... són quasi el pal de paller d'aquest país. Sí, escoltes. però això és un truc Això és per no, no contractar-te. Llavors, la, les empreses el que fan és dir... Miri, vostè treballarà per mi, però com a autònom. No, diuen, vostè treballarà per vostè, serà el seu propi amo. Ja, sí, sí. Però... I, I ens farà uns serveis a nosaltres ah, que nosaltres li remunarem ah, a baix cost, Bé. perquè Bé. també serà amo, per un amo d'estar per a casa. Bueno, però Tampoc, això serà no? pactat, serà pactat. I després diu, no tindrà horaris, farà el que vulgui vostè. Clar, no? Mentida! No, sí, sí, és veritat, no tindrà horaris, perquè farà moltes hores. Moltes hores. No sap ni quan comença ni quan, ni acaba. quan acaba. I hi haurà dies que palmarà amb el bon sentit de la paraula, eh, d'una banda amb Que s'hi juntarà, digui. S'hi juntarà, exacte. Ja. Se li juntarà el dia amb la nit. Exacte, i la nit amb el dia. I no coneixerà la seva família. I un dia arribarà a casa seva... Ho està seva, molt tètric, i el, això. I els seus fills diran qui és aquest senyor que està al passadís? I la mama dirà, doncs no ho sé, ni me'n recordo. Diu, si sembla eh, el papa. Sí, eh que la mama està amb aquell altre senyor? Sí, sí, doncs deixa, deixa estar el... aquest senyor, que és el que paga les claro. factures i prou. Sí, sí. Està, grat, està, grat. Està, està bé, està bé. Fin. Sí. Això és una imatge de l'autònom, aquesta seria la imatge, diríem... Uh, positiva. La negativa ja els explicaré bueno, ja, un, altre negativa negativa per un altre dia. <ríe> ja explicaré sí. un altre dia la negativa perquè, en fi, ens poséssim a plorar. Bé, els hi deia que estan vostès sintonitzant el 105... Ah, jo, el 105, el 100.3 de la freqüència modulada, mm -hmm. que això és Ràdio Martorell, i que a partir d'aquests moments i fins a dos quarts de dues uh, farem el programa en companyia. Sí, senyor. Això del 105 que s'ha escapat ara, això ja és motiu de mona galada. Va, ja dic ara. no vindrà d'una... No vinan una xada, cas que li fem sí, sí, també. Sí, sí, sí. És que jo tendeixo a arredonir. 103.5 arredonim com a l'euro a l'alça, 105, pam. És que per ja què s'han de posar aquestes les comas i aquest punts i Exacte, són ganes de complicar. 100 i després un punt 3. O sigui, hasta tant Tres dècimes més enllà del claro. 100. No podíem... Hòstia, deixem-ho 100. Exacte, no podem deixar el al 100. O 69, que és un número maco. Jordi, no el pots córrer. A veure, ara això ha sonat... Jo parlant del 69 i vostè del córrer Home, no quedat bé, eh? És... Sí, córrer tres dècimes d'aquesta, tres números d'aquests i quedem al 100 nets. O el 101, que és cap i cú. Tirem no al no 101. Pa. No, perquè llavors hauríem de córrer-ho cap a més. A és, és, és tal com s'arredoneixen les coses en sí, aquest país. Sí. Cap a més. O cap a menys. A mi, a mi cap a menys a l'hora de donar les prestacions. Sí, cap a sí. més a l'hora de cobrar. Ah, això, ah això, això és normal amb aquest país. Doncs bé, 100.3. Vostès no es mouin d'aquesta freqüència. Uh -huh. Vaja, quasi-casi les altres poden posar cel·lo, si volen, i no es mou d'allà. Exacte. El dia no es mou d'allà. No sí, sí. ja a més, com es passen tot el dia i tota la setmana una bona exacte, programació, exacte, no hi ha cap exacte. problema. Per cert, els nostres companys del programa anterior ens han elogiat molt, eh? Ah, Sí. Sí. Sí. Jo penso que això ens costarà un craquillo. <laughs> bueno, bueno, si només és això... Jo cigaló. penso que... Sí, sí, no, L'altre dia ja estava parlant allà i em van dir que quan es fa el programa 10 ja es porta cava. Dius, conya, jo esperava el 50, com a mínim. Qui porta el cava? El que fa el programa 10. Ah, el que el fa? Sí, clar, si sí, vostè... que ja... no nosaltres? Nosaltres ja l'hem sobrepassat. Vostè ah, que, sí. que qui, qui, qui dia passa any empeny. Tu no diguis res, estem ja amb el 17. Amb el 17, ja. Sí, 17, fill meu, ja. Pots el programes. temps el passa. Bueno, es podem, esperar, podem esperar el 100, perquè... Home, jo vaig dir 50 perquè dius... No, no, saps allò que no en diguin largo melofia i Sancho? No, perquè di... en lloc de 10, posem un 0 més, 100, queda més rodó, queda més marit. Clar, clar. De moment, el, el 50. Bueno, de moment, anem fent. Quan arribem al 50, dius, 50 amb el número. Sí, Lleig, feo. Sí, sí. Ah, fem el 100. Exacte. Ja està. Ja està, ja està. Ja està. l'assumpte és no paga. <ríe> o sigui, la, la conclusió seria no pagar Home, som autònomos i catalans Sí, també té raó, és, raó també Era un nostre, en fi Doncs bé, senyors, senyors, eh, això és en companyia els deia, I com sempre hi ha un equip de gent que estarà treballant El senyor Jordi Acosta, que ens sap molt de greu Li hem passat els virus ja, suposo Ja, ja comença a fer mala cara i tot Sí, sí Què passa? Més el que pas que, com que el tio menja molta fruita això sí. Està molt envitaminat Clar i no pillarà. Els virus no li penetren. No el pillarà. No el pillarà. Per molt que comences tu. Aquests estornos són d'al·lèrgia. Ja, ja, ja. És l'al·lèrgia que li fot. Quan jo porto CD's, li agafa l'al·lèrgia. Li agafa cosa. Diu, Tu t'has tret, això? T'has això? Diu, és de la meva discoteca. No pot ser, no existeixen. Per cert, podem posar discos LPs aquí, en aquesta casa? Sí. Sí, a que és un d'N. Que és un d'N. Després li explicaré el per què. Clar m'he tornat loco buscant una cosa. Ja, yeah, i no una trobada. I, I miri que tinc molts LPs que ha sigut senzill d'agafar... Dius, quin vols, aquest, aquest, aquest o aquest? Clar. Doncs no. Ai. Tot per no posar-li una entrebanga amb el senyor Jordi. Ai, senyor. Ja, vostè, que bo que sóc. Que bo que el senyor que s'encarrega que tot això funcioni a nivell tècnic és el senyor Jordi Acosta. Uh -huh. Després tindrem, com exemple la redacció el senyor Manel Pinheiro, el nostre grum que, bé, com que no, no ha de portar cafès, poca feina té... Bé, doncs està aquí. Està aquí. Exacte. És, és l'etern becari. És mm -hmm. un becari que no... Ja va néixer així. Sí, va néixer becari. O sigui, sí. va néixer el programa... A, a la seva mare li van dir, no ha tingut un nen, no ha tingut un becari. Exacte, ja. i quan va, la mare va fer allò com el Moisés. Va portar la cistelleta amb el nen, mm -hmm. diu, teniu, i ens el va donar. Clar. Diu, aquest serà el vostre becari. I, ja I està. està. I des de llavors que el tenim aquí, escolta. Sí, nosaltres que som bons. Sí, bacari diu es jubilarà becari, mm -hmm. diu, exacte i s'anava cari jubilat, que queda molt bé, això. Està molt bé. Després tindrem el senyor, suposem, el senyor Sergio Fidalgo, perquè avui també torna a estar amunt i avall i no sé què, què ha sigut d'ell. Mm -hmm. eh? Tindrem el, el senyor Cap, que ens parlarà d'aquestes coses de, del món de, de l'humor gràfic i de les revistes, i de les auques i de més. Tindrem el, el senyor que ens fa la crítica de la ràdio, en companyia, des d'en companyia, el gran riti de la comunicació sí, senyor. el senyor Monegal i eh, també parlarem amb l'Antoni Miquel, el Leslie, que és el cantant del Cídex. Mm -hmm. Per què? Doncs perquè en ens ve de gust perquè és un senyor que coneixem, ens ve de gust l'any passat va fer 50 anys que els Cídex estan funcionant, que ja són anys, escolta sí, sí. déu nhi eh? Jo pràcticament anava amb bolqués i ja tocava la guitarra mm -hmm. que també dius Déu-n'hi-do sí. eh? on van començar el Jordi ni havia nascut No, i tant que no Ah, ara dius, que... los viejos rockeros nunca mueren. Dius, però cony, quina guerra que donen. Quina guerra que donen, En, en fi, no. doncs per això, per portar música al Siris, que tornem a lo d'abans i està buscant CDs que jo tenia, mm -hmm. quan tinc una col·lecció de dels del Siris, que escolti, m'havessin sigut les delícies amb aquell soroll de... Que és tan maco, que és, de... que és maco. Bé, aquest programa estarà, com sempre, coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell, benvinguts al programa en companyia, que, com sempre us dic, serà un programa diferent. Però, com sempre també, estarà presentat i dirigit per la mateixa persona, Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, espero aguantar, perquè, escolti, entre la pluja i aquestes coses a mi i els constipats, no anem gaire bé, no anem gaire bé. Sí, home, sí, sí aguantarà. En fi, ara per fer una mica de pausa ja perquè el virus em baixi i tot el que tenim així és el garganxon, anem amb la música. ta Ai, la Tierra de les Mil Danzas. Mm -hmm. S'ha fixat vostè que ens han inculcat tant els títols de les cançons en castellà que, clar, com que no sabíem dir en anglès, ens els feien en castellà. Sí. I llavors repetim els títols en castellà. Bueno, per què no podem dir el Wilson Pickett i la Tierra de les Mil danses? d'Ensaires de les Bars? Pues està molt bé, no? O què? Uh, Entenir els títols en castellà... Sí, clar, però ara, ja, ara els podríem dir en català perquè la cançó és en anglès. O en anglès. Ah, vols dir que vostè la teva mil danses? No, no ho no sé, no la, no. aquesta no la sé. De l'any mil no sé què. Això. Però ja està, escolti. Lancations. La, exacte, la terra de les mil danses i de les barres. Bé, senyores i senyors, eh, anem a parlar amb el senyor Jaume Cap de Vilacap, que eh, avui està al carrer i plovent. Pobroma, que dius també, Déu-n'hi-do, qui se li sortir plovent? Bon dia, senyor Cap. Bon dia al debatí. Bon dia. Bon dia qui se li corra i sortir plovent? Bé, s'ha d'anar als plestos, s'ha d'anar un lloc quatre altre i una hora o s'ha de sortir, i tant si plou com si fa sol. Això li han d'enviar, a llocs, li han d'enviar una limusín amb, amb, un, amb una xofera eh, que el porti als llocs i que tregui el paraigües ah. com amb les pel·lícules. No, ja està bé, ja, ja està bé sortir, eh? encara que plogui. Home, si fes aquests temps sols he anat amb bicicleta i ara que ser un paraigües, però anem. tampoc n'hi ha per tant, tampoc n'hi ha per tant. Va que sí. Sí, m'agrada, que vagi a ser valent, home. Anem per feina. Anem per feina. De què ens parlarà avui? No, jo avui volia aprofitar doncs, que fa eh, que la setmana passada es va diguem, fer la, la, la col·lenda oficial de, de l'any amada eh? diguem que sí. l'any 2009 ha estat un any Llamades perquè se celebra el cinquantenari de, de la mort d'aquest senyor. O S'ha sigui, d'explicar sí, que, que no. aquest senyor va ser un gran folclorista, que va ah, estar exacte, fent uns no, estudis el sobre... Un personatge important perquè realment va recollir tot el que és... La, la, la, la tradició catalana en tots els seus aspectes de la cultura popular, eh? ja sigui doncs, a, a nivell de rondallística de frases fetes, de dites, de tradicions populars, acostumari d'oficis, d'oficis com... ja d'oficis sí. extinguits ja home, és una obra vastíssima, perquè era un treballador infatigable uh -huh. i eh, així com també té doncs, llums i ombres al personatge no? que realment eh, té eh, gent que està a favor i gent que està una miqueta en contra però s'ha de reconèixer que va fer una tasca ingent, importantíssima, doncs per si més no, eh, deixar constància de quines eren, doncs, un seguit de tradicions, de costums, de rondalles, d'oficis de dites, de, de coses que feien, doncs, la gent del poble no? la cultura popular catalana és a dir, tothom que estudi una miqueta tot el que fa referència, doncs, al folclore, a totes les mm -hmm. tradicions catalanes una o l'altra d'anar a parar a la Mades. Et deien que a la Mades, de tant en tant també s'ho feia venir bé per dir-ho suaument. Sí, dir com, com tothom. No? Que, sí, com hi havia ha ha tradicions, ha tradicions que dius aquesta m'encaixarà bé per aquí. Eh? I com que I, la. l'amades... I, i, I també doncs, se li retreu que doncs, només diguem que deixava constància d'allò que l'interessava li i des de la mentalitat diguem, doncs, que li que era la seva mentalitat doncs, més aviat conservadora i sí. més catòlica mm. i que d'altres manifestacions doncs, diguem, les deixava de banda. Però doncs, tot i això que, que, que realment doncs, segur que se li pot reputxar eh, també s'ha de reconèixer que hi ha tota una altra vasta, vasta labor, una vasta feinada que, de recopilació d'un seguit de coses doncs que, bueno, si s'ha fet venir bé o no sí. gràcies a l'Amades doncs n'ha quedat constància, no? I és que si no doncs... S'havés sí, perdut, s'havés no? perdut s'havés perdut, evidentment, evidentment O no ens hagués arribat de, ja, diguem, tan ben explicat no? I, sí, sí eh, El que vull anar per aigua, doncs a través de l'Amades és en una, una tradició doncs, que afecta, diguem, els que fem i els que fem còmics, historietes i fins i tot, potser, si vols, al cinema, també, no? Sí. Que les auques, no? una mm -hmm. tradició tan catalana eh, que és curiós, no?, que sigui una cosa que és... Que és, que és eh, les auques és una cosa... Tan... Pròpia d'aquí, Catalunya. Fem... Catalana. Sí, sí. I que se n'ha produït alguna, doncs, eh, a la resta d'Espanya, no?, que es deien mm -hmm. Aleluyes, mm -hmm. però bàsicament era per la influència, diguem, catalana, no? El, el, el contacte amb la cultura catalana amb la castellana, doncs, dona peu que que hi aquestes barreges. A Milauca, si, no és... si em permet, a Milauca, sí. senyor Cap, sempre m'ha recordat allò que feien allò dels sexes aquells que anaven pels pobles explicant mm. les històries truculentes dels crims, bueno, tot, que anaven amb la... tots els quadros, sí, i aquí sí, la mató... Sí, sí. Sí. La literatura de canya i cordill, no? Era sí, sí. Que, sí. Que posaven aquell panell no? i daven eh, assenyalant, diguem, la, la, la truculenta història. Sí, sí. Que, que Era a, un auca. Diguem que la, la cultura popular a cada lloc que es desenvolupa pels seu, pel seus camins. No? Hi ha una, una altra cultura, i, i a més a més, doncs, des del moment que es fa la impremta, hi ha una cultura que és la dels llibres, la de l'art, eh? la dels que saben llegir, però sí. és la cultura popular, fa el seu camí, i doncs, hi ha doncs, aquesta cultura de la gent que no sap llegir i que doncs mirava els sants i hi havia aquests aquests que explicaven romansos sí, i aquests sí. que recitaven doncs, recidaven d'arcets. I, I a les botigues posaven, evidentment, uns símbols. A la bacallaneria posaven exact, penjat exact, un bacallà, l'altra una exact, sabata... Exact, ah. Sí, sí, abans era el, el reclam comercial d'abans. Sí, sí. Doncs era això, penjar una gran sabata o un gran, una gran escombra o el que fos. No? Sí, realment sí. És, eh, és, eh, clar, la cultura popular és, és el que té, doncs que realment és popular perquè... El poble, el poble, i ha d'arribar al poble, poble no? sí, i sí. aquesta és la seva gran gràcia no? mm. i la d'auca doncs, que és una, una cosa que és tan específicament catalana eh, clar, si això fos francès o alemany o americà o anglès tothom tindria claríssim que això de les auques és l'antecedent directe del, del de còmic, còmic sí. és la historieta està claríssim, no? És, Hi hauria és, un museu història, i tot això. és això, t'ho explica a través d'unes vinyetes eh, normalment doncs, ara hi ha ja, tradicionalment través d'un rodolins, però sí. anteriorment les auques doncs, no necessàriament tenien, tenien el rodolí al peu i a la manifestació de les auques està claríssim el vincle amb el còmic, no? Sí, sí. Però clar, com que és català, doncs, bé, pobrets, no? Què hem de d'inventar -nos sí. nosaltres, no? Sí, sí, sí. Deixem-ho estar, no? I per és això sempre s'ha considerat que el còmic està inventat a Estats Units. Evidentment, el sí. senyor Alton mm. no, eh, sí, sí. que, que va inventar... Això. El Yellow Kid, no? el senyor <laughs> el del <laughs> el Yellow Kid. Kid tot sí, sí. doncs pel fet que va posar una vafarada, no?, quan... Home, A, realment... El, el, el, el curiós és de... que el Yellow Kid, la, el text de primer, li escrivia la samarreta del nen. Sí, sí, sí, sí, sí, eh, sí. I un bon dia va dir, ui, com que no em queda bé, va, li posaré al cap del nen i llavors diu, ui, que queda bé, i, i va fer el primer sí, Globus, la primera vafarada, sí. no? Sí. Llavors diu, aquest senyor tampoc, va inventar el còmic. Tampoc va ser el primer, perquè el primer ja va fer un senyor de suïssa que es deia uh, Topsel, no?, mm. que és el que va fer, doncs, un seguit d'àlbums on realment es desenvolupava una història visualment no? i també doncs, posava doncs, peus a les imatges si s'esqueia i bafarades o diàlegs mm -hmm. a les sí. boques dels personatges si convenia. Eh, I realment Europa està acceptant doncs, que l'origen de, de, del, del còmic és, doncs, és a, a través d'un top cert mm -hmm. i les seves obres, però obliden precisament, doncs, jo em sembla, les alques. Tenen un gran... Un gran gran vincle amb el còmic, perquè és explicar una història a través d'unes imatges. Mm -hmm. uh, això, doncs, a França hi ha una cosa molt semblant, que és l'imatgeria de, de Pinal, eh? que hi ha un poble, doncs, que va fer unes coses molt semblantes als Auques, normalment d'Auques, el poble de Pinal, mm -hmm. i amb aquesta impremsa d'aquest poble doncs, surt tota aquesta imatgeria de, de Pinal que també reivindiquen, i en golem, doncs, la reivindiquen com a assessor del còmic. Però clar, no és ben, ben exactament el mateix que les auques, no? No, la, Però, vegada, bueno... la distància entre França i Catalunya tampoc no és tan gran. No? A veure, no no, <ríe> no, no, jo, no, no. no, no, jo penso que pot passar una cosa d'una banda a una altra, i que no, inclús en aquella més època. Més, segur, segur que aquestes coses passaven. I més hem de tenir en compte que aquesta cosa que és eminentment popular és molt fàcil de, de, de, de arribin per, per dies eh, a llocs insospitats, no? Perquè, perquè la base d'aquestes auques i d'aquesta imatgeria és la imatge. Sí. com Per saber llegir un llibre, si està escrit en llatí i no sap llatí, doncs ja t'hi pots posar fulles. I si està escrit en alemany i no saps alemany, o si no saps llegir, no hi pots arribar. En aquest, tot aquest material que estava imprès i que doncs, a, Angla a Anglaterra es va desenvolupar a través d'unes estampes que eren unes grans, grans imatges, eh, Diguem que avui serien uns doncs, gravats calcogràfics sí, sí. de, de, de, de modes i costums. A França doncs, també va haver-hi un, una una impremta popular de, de, de, de gravats que a, a això doncs, també derivava doncs, jo que sé, de les cartes del tarot o el joc de l'oca o aquests sí, sí, jocs sí, sí. Que, que tenien significat més enllà del que avui tenen no? és a dir, abans el tarot doncs, era una cosa que explicava una història i els hi personatges mm -hmm. d'aquesta història i l'oca doncs, també és un sí, viatge sí, sí. iniciàtic que té el seu significat no? tot això en cada lloc doncs, cristalitza d'una manera no? i aquí doncs eh, bé, eh, això de... Diguem que, que, que les auques doncs, eren una cosa realment el més popular de tot perquè explicaven coses també properes, coses transcendents, mm. no grans històries ni grans... Eh, no, explicaven sinó... fets, fets del poble, vull dir, era sí, una mica com, no, el... Com, com el diari, no com el diari, sí, però sí com reportatges de revistes fets amb dibuixos. Sí, sí, sí. sí. Home, també a Mèxic, doncs, per exemple, hi ha tots una sèrie de fulls volants eh, il·lustrats per, per en Guadalupe Posada... Mm -hmm. que és el fabulós autor d'aquelles calavereres, no? sí. Que eren fulls de textos on hi havia un gravat que els, els protagonistes eren eren calaveres i eren donstruc truculentos hechos de la, la, la horrorosíssima sí. madre que mató als horrorosíssimos hijos de Sí, i... els sacamentecas. Ah, exactes coses de aquestes, jo. No no sé no, segueixo, no, no. Ah, jo, jo amb això tinc corda per... per... Ah, no, no, no. no. <ríe> doncs, doncs, llavors llavors ja, ja estan, ja quasi que s'entran a dos quarts, que serà el moment de posar les, la, els, els consells comercials d'aquesta casa. Ja És que aquí anem amb uns horaris molt ah, encotillats. A... No? Molt encotillats. Reivindicar, simplement, reivindicar que eh, la, la, els, els catalans o els, les, les institucions catalanes que també estaria bé, doncs, que dediguessin jo. No sé que hi hagi cap museu dedicat a les auques. Ni no, però a, ara li vaig a fer una pregunta capciosa digui, digui. i ja anem cap al final. Vostè sap que a Badalona, a Badalona eh, el que era l'antiga fàbrica okay. Cazzi serà el museu del sí. còmic. Sí, a, mi sí, sí, ja a mi em van preguntar i que què em semblava, i jo els hi vaig dir que en principi em semblava molt bé, però sempre i quan també tangués a tota una sèrie de coses com seria això, les auques, com a grans uh, humoristes, que hi ha, per exemple, el, el senyor Passarell a Badalona, sí, a Badalona eh, que, ja. que hi hagin coses del peric i que hi hagin coses d'humoristes gràfics que, que ha donat aquest país català, que no es mirin només sí. autors estrangers. Vostè creu oh, que oh, les auques entrarien aquí dintre? Home, tant, plençim. a okay. més més, uh, en un museu està tenint molta cura que realment eh, les, les coses s'han de mostrar en el seu context. És a dir, un, un còmic no és, no és una cosa que surti com un bolet, és una cosa mm. que té uns, uns precedents i, i fins i tot pot tenir unes conseqüències. No? I el, el còmic, l'humor gàfic, la il·lustració, la literatura de Cany i Cordill, les auques... Sí, sí. Tot plegat està imbricat i, i en un museu és el lloc interessant per mostrar aquestes coses i mostrar les seves relacions entre, entre elles, no? I jo penso que evidentment en el museu aquest ha de ser viva com per mostrar les auques, com per mostrar l'humor gràfic, mostrar la il·lustració mos mostrar el dibuix en general, i també el còmic perquè en el fet el mm. còmic té a veure amb, amb tot això, eh? Sí, sí. O sigui, el fet del còmic aquest que s'està fent ara molt, moltes vegades amb, amb ordinador té un precedent que és l'auca, per entendre'ns. Ah, per entendre'ns. Entendre entendre entendre I tot els dibuixos animats, no? Sí, és a dir, sí, Uh, han canviat la tecnologia, però jo crec que la necessitat de, de distreure'ns amb una cosa banal, no?, és a dir, l'auca, doncs, era, jo que sé, una història que t'explicava, doncs, jo què sé, els oficis, per exemple, mm -hmm. doncs, doncs, això era una cosa popular, no?, és, doncs, avui hi ha aquests quadernets del teo, el teo alzològic, i sí, sí. Que també els animals, no?, sí, doncs, també sí, hi ha l'auca animals, mm -hmm. és exactament el mateix. Doncs molt bé. molt bé, senyor Cap, ara sí que ho hem de deixar aquí ja, perquè ja hem arribat a dos quarts en punt i entrem ja ràpidament als Consells Publicitaris. Ens tornem Tot a retrobar vingue. la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Fins déu la setmana si que ve. ve. Déu-siau. Déu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 Volum com tu. Pues infórmate en Bioresonància, en la calle Francesc Macià 39 de Martorell, o llama al 93 775, 93 775 I a internet bioresonancia-martorell.es.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 Yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si jo tuviera una Si jo tuviera una escolaba coses barreria? Si jo tuviera una Si jo tuviera una Si jo tuviera una escoba, ah. si yo tuviera una escoba. ¿Cuántas coses barreria? Primero, lo que haría yo primero. Barrería jo el dinero, que és la causa i el motivo. Hay de tanto les espero. Segundo, lo que haría yo... Passen tres minuts de dos quarts d'una. I condenem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. I aquesta cançó que vostès estan sentint així de fons és l'escova, un tema que jo crec que hi ha poca gent que no el conegui. Diuen que eh, els sírecs, que són els, els que canten aquest tema, en eh, un moment determinat els, la, la casa discogràfica, com que estaven en ple apogeo, els va dir, mira, tinc aquest tema, aquest sembla? I se'n van mirar i van dir, no podem cantar això. Nosaltres estem fent rock, estem fent pop, no podem cantar això. I la casa va insistir, i llavors van dir, bé, Sempre quan nosaltres fem l'arreglo, uh -huh. la cantarem. I els hi van deixar fer l'arreglo, i jo penso que ha sigut la cançó més coneguda i que més ha sonat d'aquest grup. Això que els estic explicant, vostès poden dir això és una llegenda urbana o no. I com que no ho sabem del cert, doncs parlarem amb l'Antoni Miquel, Leslie, que és el cantant del Írex. Bon dia! Molt bon, bon dia. dia. Això és una llegenda urbana o és veritat? Eh, no, no, no, és veritat, és veritat. Vull dir, aviam, no, nosaltres, ho has explicat molt bé, nosaltres anàvem, en aquella època, érem un conjunt de rock and roll i rockabilly, que érem, a més, amb molta profunditat, cantant mm. temes de la Dick Ockran, del Gene Cent, sí, sí. del Bill Taylor, eh, i de la casualitat pues, que pues, bueno, pues, que va començar la discogràfica, van començar donant-se... Coses, diguéssim, populars, per dir-ho manera, no? Uh -huh. Saps que en aquella època la majoria de conjunts, sotòs gravava les cançons que es feien de Sant Remo, sí, de mar. festivals... Eh, I I, bueno, i inclús altres, hi havia no, es... especialistes, si em permets que talli... Eh, per exemple, els Mustang feien Beatles, Exacte, i els Salvajes bueno, feien Rolling no, bueno, Stones. Però, sí, sí, però els, els Mustang feien Beatles... Quan, quan van agafar el rotllo dels Beatles perquè abans de que vinguessin els Beatles ah, sí, però feien sí. totes aquelles cançons No Tengo Edad sí, i totes sí, aquestes sí, coses Sí, Lo que el que guanyà Festival de Sant Remo ah, exacte, exacte, llavors nosaltres amb això, nosaltres alguna versió vam fer, perquè vam fer el, el Yo Soy Tremendo mm -hmm. eh, però bueno, que del, del, Rick, del rock, rock, Ricky Roberts o algo així m'entens, mm -hmm. però que ja era més, més, més, més el nostre estil, no? Es negàvem a entrar dintre d'aquest rol perquè nosaltres ja teníem intencions d'intentar de vendre les nostres cançons. El que passa és que la discogràfica el que volien era vendre discos i ens donaven tots aquells rotllos. I aleshores, una vegada amb l'editorial de Salinger, se'ns va presentar això de l'escova. Mm. I jo quan escolto l'escova que deia, la lletra deia, si jo tuviera una escova Jacoba, quantes coses barreria Jacoba, ja, i ja està, i tot eren palmes i, i taconeos yeah. sí, sí. i tornava a repetir l'estribillo i si jo tuviera una Escoba, Jacoba quantes coses barreria la rima I... també agafada pels pèls eh? Eh, sí, aleshores, aleshores, vull dir, va ser quan, quan van fer però vam fer una miqueta intentant de jugar perquè, clar, és que el, el, el, la història que vingués d'Escova és que tot va presidit per un fenòmeno. Mm -hmm. I el fenomen és quan nosaltres gravem bueno, bueno", mm -hmm. sí. a què bueno, que bueno que a l'Eurovisió, perquè el qué bueno, que bueno és anterior a l'Escova. Mm -hmm. El que bueno, que bueno, que la discogràfica ens di això no ha que gravar nosaltres, això és un rollo patatero i això no que, gra que gravar perquè va la Conxita Bautista a l'Eurovisió mm -hmm. i a més era Sant Rèmo, la casualitat. Tothom. Mm -hmm. Bé, bueno, total, que nosaltres fem la versió de, del que bueno, que bueno. Què passa? Que quan nosaltres amb el que bueno, que bueno, vam tenir un èxit degut al, al canvi de ritme que li van fer... Sí, sí, sí. I no van fer... Aquella, aquella cosa més moderna eh? uh -huh. com tota la premsa o tots els mitjans de comunicació van sortir a favor dels CIRES dient de que oh, no sé, si hagués sí, sí, ha sigut, sigut, sigut una altra cosa diferent no? això doncs ja està bé de batar de coles i peinetes i coses d'aquestes no? sí, però de totes maneres sembla que les, les normatives no permetien un grup, només hauria de ser un cantant solista eh, anar uh -huh. a aquests festivals però bueno, sí, perquè aquests festivals sempre han tingut problemes a l'hora de, de, de fer normatives no? imagina les que tenen ara imagina'n yeah, yeah. les que tenen ara no, bueno, sí, sí. total que va ser quan degut a l'èxit que bueno, que bueno la discogràfica va dir aquells pues, que, que muntin patxangues pe i coses rares i va ser quan, quan van fer-ho a l'escova aleshores a l'escova eh, vam fer un pacte i l'escova que la van gravar sortia eh, amb un disc que per nosaltres eh, havien unes cançons que eren les més les vamos les per nosaltres, de les més importants, i una era El tren de la costa, que és sí. una cançó per nosaltres més puntera del circ. no? Ah -ah. sí. Llavors la vam posar de cara, de cara a allò de, Com si fos... amb aquella època eren EP's, que eren can, discos quatre de cançons, quatre cançons, doncs sí. pues era com si estigués la quarta, no? la tercera o la uh -huh. quarta, perquè a nosaltres el que volia haver era El tren de la costa, i això. Què va mm -hmm. passar? Pues, pues, va passar, doncs pues, mira, pues, doncs aquests fenòmenos socials que passen, que l'escova doncs, va enganxar, va impactar, i bueno, és una cançó que jo espero que un dia pensat, un dia d'aquests un grup d'aquests joves pues, agafin una i, i, i facin una versió amb una nova lletra amb la qual pues, puguin dir tot allò que, vulgui, que, que, que volen escombrar. No? I, I no et que semblia greu que, que ho fessin? A mi m'encantaria. No, t'ho dic perquè que... a vegades dius, això no és la meva escova, xatos, què m'heu fet? No, no, no, a mi m'encantaria, no, home, a mi m'encantaria, perquè aviam, a mi se m'ha demanat de tornar a fer a gravar l'escova i posar la lletra més actual. Mm -hmm. Bé, bueno, és que és tan fàcil és tan, és tan fàcil que no val la pena el que que dir, això el... s'ha de fer uns danos joves que expliquin els seus problemes <coughs> i les seves vivències el que se mueren los feos seria un cas similar a l'escova? Eh, bueno, que se mueren los feos també era, era una cosa eh, similar a l'escova, amb el sentit de que ens pensàvem que los feos encara seria més important que l'escova i no ho va ser, yeah, perquè yeah. Amb els artistes, tots els artistes senten una cançó que els hi marca la vida no? mm -hmm. eh, i a més el públic no, no, no és gilipolles, vull dir que la gent sap el que compra i, i, el, que, i, el, que, i, i el que accepta no? i l'escova mm -hmm. en aquell moment eh, i en l'època que va sortir doncs era una lletra molt fresca Eh, senzilleta, que deia moltes coses sense dir sense mm. semblar que no deies res, no? Sí. Eh? I això va ser el que em va impactar de l'escova. Mm. En una època que el Sr. Fraga i Verne, que era ministre de de i Turisme, va fer una campanya que es deia Mantenga Limpia Espanya. <laughs> sí, I avorens, sí. tots els rètols que havien eh per tota Catalunya, bueno, i, i, i, i quan anàvem a València i a Mallorca també passava, no? eh, on estava el cartell Mantenga i Espanya, alguns d'aquests menors de l'època se'ls va córrer pintar baix con la escoba de los cídex no, no, i, i això dona més publicitat eh, encara tant. no, no, sí, són no, però és, és el que dèiem, són aquelles casualitats de la vida, aviam, tu ara això ho vols tornar fer i no surt mai més però que el problema està que ho vulguis tornar a fer és que si no, no ho vols no. fer quan et surt no, però aviam, si tu volguessis tornar a fer... És a dir, tothom que, eh, que en un moment determinat de la seva vida eh, treu una cançó, un disc que, que, que funciona, ja dic jo de que intenta buscar la segona part. I, sí, la, i, sí. I quan allò del refran de segones partes no són bones, només ha passat amb el Padrino, amb la pel·lícula. Ah, perquè en tot el que més no. Sí. Perquè mira, escolta'm una cosa. Eh, vosaltres sabeu el difícil que és fer una cançó popular? Mm. És una fer una cançó bona bona. No és tan difícil com fer una cançó petxanguera. És... Exacte, que cali. cali M'entens? Però... Va, mm -hmm. és a dir, això de, de, de dir la barbacoa, la barbacoa que que sí, sí. que estiran Jordi Dan tant s'ha acostumat narsania sí, sí. cada, cada, cada any, cada estiu. A, això és difícil, sí. Que la gent, que la gent tu i acabi sent popular. Sí, el que és passa difícil, que moltes d'aquestes sí. han passat a la història, eh, ja quasi no ens en recordem, eh? No, bueno, da, perquè, perquè són cançons aviam són que de, sí. de temporada. De correcte. Mm -hmm. Són cançons de temporada. Mm -hmm. Allí, però en canvi m'entens, eh, hi ha cançons que que, que, que per coses de la vida, van tindre no popularitat, que quan les donenes escoltar dius, la mare que em va parir com sonava sí, John. Quan a l'altre dia vaig escoltar amb una emissora al Mustafatu. Sí. Amb un tafa i la mare que ens va parir el que cantaven en aquella època. Jo no l'havia sí. cantat mai, però l'escoltava. Sí, sí, sí, s'havien sí. cantat. A veure, ha... A veure, jo amb la, amb la meva discografia de, de, de, de singles, perquè llavors només donava per comprar un single, perquè van pobrets, hi eh? sí, ha bueno, coses però, però, escolta, lo dels singles va ser un gran invent, eh? Perquè sí. quan van sortir els LPs de moda, mm. resulta que havia una cançó moda, bona, i les altres nou eren un pastel. Sí, en ja, canvi, ja. amb els singles, doncs, tenies la cançó bona, i a bones vull dir que anava molt bé. Sí, sí, sí. sí. L'altra cara dius, bueno, mira, aquesta deixa-ho estar. Mm? Jo penso que també la ràdio us va fer molt de favor. Bueno, la ràdio són... la ràdio, aviam... Eh, amb, aquesta, amb aquesta gira que estem fent de teatres, mm -hmm. eh, que van debutar el mes passat... El, el novembre uh -huh. que passen els dies tan ràpid sí, sí. Eh, el Teatre Victòria ara uh -huh. ens anem de gira a Andalusia aquest pròxim mes eh, anem a fer Sevilla, Granada Jaén i eh, Almeria uh -huh. i per al mes d'abril anirem a Cadis i a Huelva, bueno, etc. Uh -huh. però bueno, dintre d'aquestes històries tenim les, les actuacions pues, pues, per Catalunya també, uh -huh. amb, amb aquesta gira de teatres que estem fent està dedicada precisament a les ràdios, mm. perquè els primers que ens van donar la mà perquè ens ens pogués veure eren les emissores de ràdio que, en aquella època totes tenienem un petit estudi. Sí, i és toca ben directa. Sí, en directe. I es en directe. sí, sí aquí i per havia... nosaltres al al mantenes a eh, Ràdio Barcelona, a ràdio, uh -huh. ràdio, uh -huh. ràdio Miramar aquí a Barcelona, pues doncs es van donar un cop. Jo en això sempre he estat molt agraït, vull dir que sempre he tingut, a part de que sóc un un, un, un de ràdio, eh, vull dir jo jo no és... la televisió no per res, jo, eh? Així m'agrada, no, no, no, a la i... meva, jo tinc un sonni de tota la meva vida i dormo un balpinganillo. pinganillo. Estic tot el dia a la ràdio. I després anem a parlar, ara ja, que dius de la ràdio, anem a parlar d'una cosa que eh, molta gent també us va conèixer gràcies als festivals aquells que es feien al Price de Barcelona, que deien el, el, les grans rivalitats entre conjunts i demés. Bueno, sí, clar. Uh -huh. uh, aviam... T'estic parlant que jo era jovenet, eh? No, no uh -huh. vull ofendre, però no, jo era no, no, jovenet, no. eh? T'explicaré, perquè el Price vam actuar però molt poc. El Price vam actuar i vam tindre la sort un dia meravellós haver actuat amb els xados. Uh -huh. Que xados són el Mirai Eh, de la nostra existència no? sí, sí. és a dir, tothom té quan surt algú que li agrada i que vol semblar-s'hi i jo crec que Aixados van ser el gran revulsiu i vamos s'havien tocat revolucionaris de les guitarres elèctriques mm -hmm. no? vale. què és el que passa? que eh, nosaltres quan comencem hi havia un senyor que va fer molt per la música que es deia Ribes Castro. Sí, sí, sí. Pues el senyor Ribes Castro des del seu micròfon, des del carrer Saragossa de Ràdio Joventut, sí. omplia el Palau d'Esports de Barcelona de Goma a Gom els domenges al de matí. Mm. I d'allí, els diumenges al matí del Palau d'Esports, diumenge al dematí, escolteu, eh? un llibre sí, sí, sí, al sí, Palau sí. d'Esports, sí, sí. eh, doncs a partir d'aquí ja van començar a sortir doncs, aquests clubs com va ser el Pinar, el Sant Carlos, mm. el Tòquio, eh, el Prite, el Novedades, i aquí és on van començar doncs, tots els conjunts, amb aquella època que havien més de 100.000 conjunts, mm. a intentar doncs, cada buscar-se el seu pinito. Mm. Vull Pues allí estaves pues, un domenatge ja. pel dematí, et, to et, to et tocaves amb el Lone Star, mantens els gatos negros, sí. los Mustangs, mm -hmm. los els mustans, els xeienes, els àlesis, els finders, i bueno, hi havia allí... Hi havia més opció, no? Eh, hi havia més opció d'actuar que ara. havia molta més opció. Mira, eh, jo sempre dic que ara els joves ho tenen més futur que a la meva època. A la meva època no havia res. És mm. dir, estava tot per inventar. Però havia una cosa és que es deia il·lusió. Mm. I amb aquesta il·lusió, que no, com no anaves a buscar res, sinó anà, només anaves a, a divertir-te, mm -hmm. no anaves a buscar res a canvi, doncs clar, sobrien totes les portes. Mm -hmm. Ara és diferent, perquè la música ara és, tot és un negoci, i llavors doncs, tot això és molt difícil. Sí, sí. Vull, ja, vull jo me n'anava, eh, jo gravava un disc i me al carrer Saragossa i anava a veure l'Arribas la Castro i li deia, oi, poc més, tu, tu. I, hombre, mira, aquí tenemos... I t'agafava i deia, no mogui, no Aquí tenemos el Tegadito mm -hmm. Leslie. Venga, a ver, què nos vas a presentar? cada heu fotut? Quin tortella heu muntat ara? Sí, sí, sí, sí. I et posaven el disco. Tot això avui ja no existeix. Mm, avui no. en dia, vosaltres, que sou professionals, sabeu com funciona. Mm -hmm. dic, Les discogràfiques. Quan la, quan la discogràfica no tingui pasta per fer promoció... Doncs pues el tot és que no l'escolta ningú. Ja està. <coughs> a més, en aquella època eh, la gent seguia amb els grups. O sigui, on actuen els círiques? A tal puesto. Ah, doncs pues el diumenge anem-hi. Bueno, això és, encara es passa ara, eh? I sí. eh, ja. eh, nosaltres vam actuar a quartier sí. i, i des d'aquí es puc explicar un fenomenó eh, que, que, que tenim la sort de viure als círiques, perquè mira, ahir va vindre un autocar mm -hmm. de Lloret de Mar. Ostres, mm. es que va vindre un autocar de Montornès del Vallès. Uh -huh. Havia un grup d'amics de Madrid que estava per aquí i van vindre a veure el Cirex. Uh -huh. Va vindre una parella que m'havien escoltat pel dematí per la ràdio de Castelló. Entes? Uh -huh. Vull dir que... Ah, eh, 8 amics de, de, que, que, que, que els conec de Sant Carlos de la uh -huh. Llavors vull dir que ahir la sala quartier on actuem cada 15 dies el domení ja estava de gom a gom. Uh -huh. Semblava un dia de cap d'any. I llavors això ho tenim que d'agrair perquè ah. ara me'n vaig al que em la pregunta, que la gent ens seguia sí, no? però que avui en dia també es passa eh? el que passa és que, que en aquella época ens seguien i tenien 16, 18 anys això. i ara sí, ja en tenen a 60 sí, sí, sí. Ara, ara ja porten els drets, no? ara vénen, no, no, no perdona, perdona ahir l'alcalde Montornès va vindre la seva filla que té 12 anys Clar. va haver ja de ja. tindre que una miqueta perquè no d'allò en saps, però sí. sí. perquè ens veiés, perquè només ens va vindre a veure és que fa, el sí que és fàcil quants anys que esteu sobre l'escenari, amb el bon sentit de la paraula, que són molts anys. Jo em sembla que molts és el grup anys. més veterà potser d'Europa, no?, o, o, i d'Estats Units. Un dels grups més veterans, no? Eh, bueno, D'Espanya no, segur. No, no, aviam, veterans... veterans n'hi ha molts eh, que puguin estar més o menys com nosaltres, no? Aviam, nosaltres sí que a nivell d'Europa, doncs... Pues, pues, Eh, aviam eh, es parla ah, que el Rolling Stone no, són posteriors, posteriors aviam, nosaltres quan estem actuant a Calella eh, eh, el segon any de Calella amb l'any 62-63 mm -hmm. és quan descobreixo el primer disc dels dels, dels Beatles A no? sí, sí. llavors allí teníem un club de fans a Londres, un club de fans de Sirs però que ens havien conegut aquí a Calella mm -hmm. entens? amb el qual enviaven xuletes a... jo tinc un retall de, de premsa molt divertit que posa que posa eh, la nana, la Sharon, posava, posava... A Espanya hi ha un conjunt no sé quants, no sé quintos, que són no sé quintos, no sé quants i els components es diuen tal, i fan una música molt eh, aviosa, aixà d'ús i clifreixer i tal, i que són... The better and the Beatles. M'entens? <laughs> I tu dius, ole tu cojones. Sí, senyor, sí, senyor. <laughs> Però sí, senyor, perquè en aquella època començaven els Beatles i els claro. Beatles en aquella sí, època sí. eren quatre monjes de clausura. Exacte. M'entens? Hasta ja, que no es van espavilar. Ja que parles dels Beatles, anem a parlar que a mi em van explicar una cosa, també no sé si és cert. Uh, lo que sí que és cert és que els Beatles van fer només dues actuacions a Espanya i la sí. de Barcelona, vosaltres veu ser els seus taloners. Sí, a la Monumental. Sí, mm. i, i bueno, hi ha gent que guarda les entrades i tot. I em van explicar que com que tenia una altra actuació no va ve poder veure l'actuació dels Beatles. No, ja? és a dir, jo només vaig, vaig veure hasta la quarta cançó eh, i resulta m'estaven estirant de la jaqueta perquè a més, com sabien que fotien doblete, m'entens? Nosaltres vam actuar amb Esmoquin a, a, a, al Dia dels Vítels oh, sí? eh? i aleshores eh, jo portava una camisa amb una bossa amb el cotxe per, perquè jo sabia que suaria per poder canviar la camisa però no em vaig poder canviar ni, ni la camisa perquè em van estirant, van fotint del cotxe i el cotxe correix cap a Cornellà que ja ens, ens estaven esperant en, vamos, en aquella època no havia mòbils vull dir yeah, yeah, sí. a, a la porta que canta la teva mare perquè arribava a estar eh, i jo vaig veure doncs, les, quatre, les quatre primeres cançons i em sembla que va ser la tercera vaig veure una anècdota mm. molt divertida, perquè en aquella època ja... Bueno, quan vam vindre que ja es parlava que el John Leno i el Pomacarni es portaven a morir... Ah, sí? Sí, ja... ja doncs ja van començar era... aviat... Es comentava, no? Sí. De, amb, sí. amb, amb la gent sí. de la faràndula que tothom ah, sap més que ningú, mm. ho comentaven. Jo no m'he enterat mai. Però eh, vaig veure una anècdota molt maca, i és que, no sé si va ser la tercera o la quarta cançó, eh, van cantar... Eh, el John Leno es posa l'armònica i fa... Molusa... Sí. amb, amb l'harmònica que ha gestit mm -hmm. Bob Dylan, no? Sí. I amb la guitarra, i cataplof, plof se li clora l'harmònica a terra I el Poma Carnival agafa l'harmònica li posa, li colla i li fot una palmadeta Vinga, nano, ah, venga. Sí, no passa res I jo em vaig quedar i, i dient veus? I deien que no es parlaven ah, ah, ah, ah, ah. Igual era pel negoci, eh? Home, m'imagino que també pot ser pel negoci però que em refereixo, que molt bé, molt bé Vull dir que ja, mm. veure pogué actuar aquella nit màgica amb els Beatles a Barcelona pues, pues va ser un dia molt guapo mm -hmm. Bueno Leslie, ha sigut un plaer tenir-te aquí amb nosaltres i que ens expliquis el que és que el temps a la ràdio ja saps que corre corre, corre, sí, sí, sí, ara, sí. Ve ara, ve sí. ara ve la publicitat, sí, ara, ve la publicitat. Sí, ara ve la publicitat i les notícies Molt bé, moltes gràcies per estar aquesta estoneta amb Ràdio Martorell Gràcies per recordar se de nosaltres Això sempre I tonets i molta salut i sigueu feliços. I molts èxits. Ho intentarem. Gràcies, Molt, Leslie. Moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.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 En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Ja ho senyors i senyors. Ens queden ja sis minutets per arribar a la una del migdia, que serà el moment de que vostès eh, se sabent igual que nosaltres de les notícies del què ha passat en, arreu del món, arreu de, de, de, de, de tots els llocs. Uh -huh. El que hi ha vegades que no expliquen les notícies és que, per exemple, les donacions que vostès fan eh, per a Haití, amb els bancs, els bancs els hi cobren una uret, per fer els tremers. Ah, però de cobrar, pobrets. No veus que tenen molta feina? Sí, sí, sí. Vostè no sap el que representa haver d'omprir un paperet, i que això s'ha d'ingressar, i posar-ho a la caixa... Jo gasto electricitat de l'ordinador. A part dels beneficis que deu de tenir, tenir molts calés fins que no els envies. Bé, però és que ho fan perquè, clar, si fas una tremesa la fas... No aniràs a, ah, enviant no, escorrialles. No, ah, no. Claro, claro, claro. Jo no. estic esperverat, senyors, senyors, perquè cada cop estic veient que hi ha més oficines bancàries que tanquen, i quan tanquen els bancs... Uh, uh, Bé, bueno, uh, un moment, un moment. Concentren les coses. Tanquen, no. Concentren. O sigui, van posant més caixers automàtics perquè tu facis les coses, despedeixen la gent i llavors no necessiten un local. Sí, sí, sí. És, és, veritat, és veritat, és veritat. Perquè ara veritat. vostè, per exemple, si va a segons quin lloc, eh, pot, ingressar, pot, eh, pot ingressar talons. Pot ingressar... Ah, talons hi ha, perquè hi ha una entitat bancària que els talons diu que no. No que no, perquè llavors l'endemà pel matí han de recollir tots i els han de mirar i això has de fer a finestreta. I si ah, has de fer cua, has de fer cua. Això de fer, depèn ja de les entitats, no? no? Però pots ingressar amb efectiu, amb taló, amb... dins del sobre, sense sobre... Eh... Si ingresses amb efectiu et donen hasta canvi. El que no sí, pots fer si ingressar no. moneda exacte però si tu d'això et dona sí, canvi si vols una cosa exacte. fraccionada pots sí. dir don 5 euros més i doni'm el canvi perquè... bueno, ja t'ho diu la màquina, fins sí, aquí, fins aquí perquè, clar, tu... <ríe> Dius, si em poses 40 euros per ingaçar-me ah, en no. 30 tu ja no et dono els 10 eh? bah, exacte, exacte, ja home, home, la per màquina de... també ben, no estan allà carregant de monedes tota a més segons a quines entitats vas a treure cèntims a la caixa i et diuen no, no, vagi pel caixer que mi no deixen treure-li cèntims menys de 100.000 pessetes, menys de 600 euros 600 no el traiem per aquí Dius, és curiós, perquè estàs fent una altra gestió i dius, ja que estem posats, diu, no, no, ara vagi al caixer, a fer cua al caixer. A fer cua, perquè a més a més hi ha pocs caixers. Ah, exacte. Posant-te un, i que a vegades no funciona, doncs, perquè, clau vull dir, hi ha una entitat en concret que té dos caixers, però dels dos caixers només pots anar un amb la llibreta, l'altre només és per targetes. Llavors, clar, si tu amb la llibreta i està ocupat, t'estàs parant. Diu, és targeta o llibreta, targeta allà. És targeta llibreta, llibreta allà. Ah, no hi ha ningú. No. Que... Bueno, no. però ja poses un cartell. Això, sí. Això només llibretes. Això sí. Això o... només targetes. O tanadones n'adones quan portes mitja hora buscant el foradet en posar la llibreta. Perquè dius, no m'hi cap no que quan, hi cua, quan hi ha cua, també li dic ara, el de la cua deu dir, el torpe, exacte. a veure si es dona compte és ah, l'altre caixer. Exacte, sí, sí. No, n'hi no, ha, ha, ha, ha que t'ho diu. És que aquí no entra la targeta de sí. la llibreta. Sí, sí, I sí. I sí. bueno, pues anirem a l'altre. Doncs sí, uh -huh. sí. pues, bueno, mire, l'altre dia em vaig trobar una targeta dintre el caixer. Oh, sí? Sí, però què vas, dius? Ostres, i estava allà la targeta i deia, vol fer una altra operació? Clar. I dic, no, i m'escub la targeta. Ja. I dius, ara què faig una targeta? Perquè si diners, Bueno, Home, pin. Sí. El... Vaig entrar a l'entitat i, escolteu, hi havia ha això de Moltes gràcies, senyor, molt amable, mm -hmm. molt no sé què, i tal i qual hi ha, ja, quan vingui algú... Ja, no sé quant, ja vindran, doncs. ja. Sí. Dic, ja que estic aquí, volia treure... Diu, menys de 600 euros, anem al caixer. Vagi pel caixer. Dius, torna cap al caixer. Ah, Ups, ah, pobrats. Ah. I si l'altre dia també em vaig trobar que dius, no va al caixer. Mm -hmm. Diu, és que l'estem carregant, esperis uns 10 minutets i ja estarà funcionant. I t'has d'esperar 10 minutets? No, no me'n vaig anar. Ah, clar. Vaig home, que, que Vaig dir, eh? tu portes quartos per pagar? Sí. Doncs sí. pues ja traurem els quartos més endavant. Ja, ja està, puto. Ja està. Sí, home, no estic jo per perdre el temps d'aquesta noia. Mm. Que es... estan jugant amb, amb el temps de la gent. Amb el teu temps. O sigui, els dinones als quartos sí. i a sobre I juguen ja... amb el teu Cal. temps. I... És que el meu temps és menys important que el temps dels senyors de la caixa. Esperis, esperis d'un minutet. Esperis, clar, és la xularia. Què passa, esperis. Clar. Dius, ah, que trec els quatre duros que tinc i a partir d'ara venen a cobrar-me tots els rebuts a casa? I, i m'ha Bueno, no, perquè, no? perquè no, no venen. No venen. Hauria d'anar a pagar. Mm, clar. Sí, sí. si no vols, no vols domiciliar els rebuts, què passa? Ah, no sé. Doncs pues, haurà d'anar pagar, pagar a gust. Vas pagar cada entitat. Clar, clar exacte. Ha ah, perdut el temps i no he pagat cada entitat. I no, I no sé si podria fer-ho, eh, amb, amb aquestes grans empreses eh, feixes, eh, gas, no? no ho sé. Hauríem de tenir una caixa. Bé, o, es vingui a pagar, es que el de pagar que els deu duros segur, del, del Jo estic segur que si vostè va, per exemple, el Gas Natural o l'Efex o una d'aquestes i, i vol pagar algun rebut, li diuen sí, sí, però vagi aquesta entitat que és la que ens gestiona lo nostre, i acabes anant al bany. Bueno, sí, però les peles les a casa. Ah, això sí, això sí. Això Venia sí. a pagar això. Que llavors els bany també posa co cobro de rebuts mm -hmm. de 10 a 12 i 5 Ah, els dilluns també, sí, i, els sí, di, i els dimecres. En canvi, hi ha una entitat que et eh? dona cèntims per, per domiciliar els robots. Sí, la meva. Oh, sí? sí, senyor. Oh, oh, vaig anar, un dia li explicaré. Vaig anar-me allà a barallar. Bueno, va ser tremendo. Oh. És la una del migdia. A partir d'aquests moments, connectem amb els serveis informatius. Ràdio Martorella, en connexió amb els botlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Molt és bon dies, la 1 El president de la Generalitat, José Montilla, creu que Catalunya no li correspon acollir el cementiri nuclear perquè ja té moltes centrals nuclears. El president es mostra contrari a la possibilitat que es construeixi Escoe i recorda que la decisió final correspon al govern de l'Estat. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Bernat Pellissa, afirma el matí de Catalunya Ràdio que té dubtes sobre la gestió dels diners derivats de les nuclears. Afirmacions que ha negat també al mateix programa el president de l'Associació de Municipis amb Centrals Nuclears, Maria Vila de Badal. El ministre de Treball Celestino Corbatxo ha xifrat entre 160.000 els treballadors que el 2009 es van poder acollir expedients de regulació d'ocupació temporal com a alternativa a expedients d'extinció de contractes. Corbatxo ha dit des del Congrés on ha comparegut per parlar de perspectives d'ocupació. El conseller d'Economia, Antoni Castells, s'ha mostrat sorprès i molest per les paraules de la ministra d'Economia, Elena Salgado, que divendres va dir que li agradaria controlar el dèficit de les comunitats autònomes. En unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Castells ha recordat a la ministra que l'estat té més dèficit que no passa als governs autonòmics. La dissident birmana Aung San Suu Kyi podria sortir en llibertat al novembre després de passar 15 anys sota res domiciliari. Si es confirma la filtració, la Premi Nobel de la Pau no sortirà temps per participar a les eleccions previstes al país asiàtic per aquest 2010. I els props de 650 presos d'eta han començat avui una vaga de fam contra la política penitenciària dels governs espanyol i francès. El col·lectiu reclama que s'acabi la política de dispersió i que se'ls tracti com a presos polítics. Catalunya Informació. Ara esports. Lance Armstrong no disputarà la volta a Catalunya. Segons l'entorn més pròxim, al ciclista nord-americà ha decidit canviar aquesta prova pel criterium internacional de França. Ruben Peris, director de la volta, trau importància a l'absència d'Amstrong. El Barça la primera volta, tanca la primera volta de la Lliga com a líder invicte de primera divisió. Té 49.5 punts, més que el Madrid i 10 més que el València. L'Espanyol, per la seva part, està 3 punts per sobre del descens. Ahir empat a un davant el Mallorca. Nani Roma passarà pel quiròfan aquesta vesprada per operar-se de la lesió en el lligament de la mà que es va fer en l'últim Dakar. I 22 punts i 9 rebots de Pau Gasol tot i la derrota dels Lakers davant Toronto per 106 a 105 en l'NBA. Pel que fa el temps, aquesta tarda continuarà plovent, especialment a l'extrem sud del país i a la costa. La cota de neu és als 800 metres amb un descens progressiu de les temperatures. A última hora de la jornada d'avui, l'ambient serà més fred i la cota de neu es situarà cap als 600 metres. Les precipitacions, però, començaran a fa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 Bé, passen sis minuts de la una o migdia i eh, estan vostès a la sintonia de Ràdio Martorí del 100.3 de la freqüència modulada i avui ja saben que tenim un programa una mica a, a, a, apretadet. apretadet, apretadet, que diuen les valencianets. Així que anem per feina. Anem a saludar el senyor Sergio Fidalgo, que teníem una sèrie de coses pendentes de la setmana passada. Sí, senyor. Bon dia, senyor Fidalgo. Bona tarda. Bé, bona, bona, bona tarda. Comencem bé per Naulot. Sí. Això, ja, això ja és sí, ja monegalà. Ja és la una. Ja és la això una és monegalà, sí. Bé, bueno, què tenim eh, avui que teníem pendent de la setmana passada? Expliqui'm. Hombre, teníamos bellos recuerdos, a, yo, a su se ha la nuestra madurez humana, a yo de que dios, ¿usted cuando era joven usaba fragancias? Jo no, jo sempre he sigut un nen raro, que he fet olor de, de, de nen. Autèntica. Autèntica. Autèntica. Autèntica. Autèntica. No, o sigui, un camercat els dos feia servir, es, es, es sentia atet per la publicitat i... Y... No, a mi de petit em posaven nenuco. Nenuco. O sea, no, bueno, bueno, está bien eso potes litro de plástico. Sí, sí, sí. em posaven agua de la banda. I qué banda Sí, estem millorant el nivell La setmana que deixo Això serà un tall del Monegal eh? ja li ara, eh? Oh, ah, dius mío sí, sí, sí, bueno no. era... Tiqui, tiqui no, no, pues vayamos a lo que vamos, eh? Va, pues vamos a lo que Ara vamos. vamos a escuchar una, una sintonía Que hmm. segur, que segur, que segur A molts de nostres ullets Li portarà grans records I alguns pesadilles A <totipat> Què, això, uh, això. Uten, uh, olor a chicl de fresa. Sí, sí, això, deixat... això, és... això, ho agafa el Jordi Dan i Dani fa cançó de l'estiu, eh? I tant. Sí, sí, ya está. Sí, hago así como los chicleche y el chicleche y como me ponen exacto. en la playa. Lo sí, exacto. Mama que mastica la señora. Mama que mastica esas esa no, es esa muela bueno. <ríe> Hombre, te haría. Bueno, san san que es esta mítica canción no. Que... no. Pero usted me dirá. Sí, pero hombre, no sé ni el guion, eh. Es que sí me he leído me... el guion, pero no le voy a chafar la sorpresa. ¿O quiere que hombre. se me? No, no, no, no, ah, Si quedi, se lo digo. Que digui Ricard, que és una persona més assenya. que Ricard, digui Ricard, va. va. Que el diguis, no. No, no, diguis, no. No, no el tinc al guió. Sí, li Juan Pardo, que... ja l'hi dic jo, va. Això és del Juan Pardo? Sí, senyor. Aquesta cosa és del Juan Pardo? Sí, Pardo? Sí, he que comer, he que comer, he que comer. Banda, que no. <risa> bueno, verdad, no volia dir-ho, perquè ja saps que a mi Juan Pardo m'agradava les cançons que feia. Aquelles endurinyes i demés. No totes, no totes, però... Però, clar, com que el senyor Fidalgo m'ha provocat... O sigui, que usted le daba a Juan Pardo, o sigui, que escoltaba yo de Ciudadanos del Mundo... Sí, Cuando se inscriu al plató, ¿no? Sí, senyor, Uníos. Qué horror, por Dios. Bueno, mire, escolti'm, vostè escolta Os Camioneros, que hoy fem. No, no, yo escucho Los Dos Españoles. Bueno, que canten la canción de... Monumento al Camionero. Monumento al Camionero, Exacto. Va, continuem, que si no se'ns passa el temps, i afuera el senyor Monedal ens pegarà. Otra melodía que seguro que traerà grandes recuerdos pant pant acabarem amb la muñeca de famosa que hi iban al portal eh sí. no avui és especial basoure gluixiras no ah. muñeques no, no. famosa no l'autocross no, el no, no, el no li, dic el la el secció, li dic a la seva secció, que vostè va encaminant a les muñeques de famosa, ja, eh? La muñeca de famosa... No, no, no, no. <laughs> Vaya buscando cortes y que lo canten los, los autores auténticos, los cantantes auténticos. Pero a vostès dos, ¿els palotes eh, sí o no? no? No. No? No, perquè allò, a veure, si vostè ha de menjar un xiclet, menja un xiclet, no menja lloc que és mig xiclet, mig, mig, mig, mig goma rara, sí. eh? agafa el xiclet bazoca, que eren tres aros aquells tan macos. Vostè els sí, havia sí. conegut, els xicrets Bazoca? Sí, senyor. Que no n'hi ha, Ja està, home. Allò, allò era xiclet, escolti. Ara tenen pastilletes són... de xiclet. Sí, el sí. de sí. més són collonais, que deia el Pla. Exacte. Ai, ai, ai, estem d'acord. El bafoca Ara. era un gran xiclet. Veu, veu. veu? Però, no, miri, no he buscat la puny del bazuca la buscaré. Veu? Hi ha amenaça, també. No, no faré, no faré. No, no, faci el que vulgui, escolti, la seva secció. I m'agrada molt que se la treballi d'aquesta manera, eh? que si m'odies d'una setmana per l'altra, ja sap que el nostre tècnic és tan efectiu que li busquen les, les músiques. Hombre, això està bé. Si vostè la treballés bé, aquesta secció, seria de les estrelles del programa, aquesta secció. Home, no, però ja sabes que jo no quiero ser una estrella, jo quiero ser el rincó friqui. No. No, no, no, no me puede fer. eso. No, no, l'estrella o friquisme d'aquest programa. Eh, o no quiere... sea, si lo soy eso, si ya lo soy. Usted no uh -huh. quiere ser un rutier de la comunicació, ja lo veo. Oh, mío, esa frase. Aquí, aquí hi ha gent que aquí... el vol conèixer i tot, senyor Fidelgo. Oh, Dios mío, esa, esa frase. Ha quedado fácil. bien, ¿no? Sí, esa sí, frase. Sí. Dios mío, le crecerá bigote, ya lo usted. <risa> bueno, pero me ha feito. No, no, no, no. <risa> y la voy a decir le crecerá bigote. <risa> ah, sí, la sí, gente sí. le imitará, ¿no? Lo haga. Sí, ya, ya, sí, sí, sí. Continúen, sí, sí, no. no, continúen. Venga, va. Ahora, ya. Ya, ya había un temps que la gente no compraba, pues, gelats de, de cualidad, sino que compraba cosas como las que la sentirem. La colosina, mi rico helado, el congelador Siempre en la cima, la golosina. Yo de naranja y tres. Yo y menja. Yo la golosina de limón. Hacen casa tus helados, la golosina. Que tampoco las tomaban? No. no. Eh, pero, ¿qué, ¿Qué niño más raro, por favor? No, perdonen, jo menjava el Popeye, que eren dos, dos gelats enganxats, eh, un amb l'altre, i al partir la meva germana també podia llapar amb el bon sentit de la paraula del gelat. Ah, no, no, no, no pero mira, mira, ustedes, que aquí tiene infancia, por favor infància, no, ni palotes, ni flagolosinas, ni... ni, ni, eh, ni Són no, menys de postguerra, eh? Nosaltres érem més de bocata. El pa de el... tomàquet i el que podíem sí, posar-hi. Sí, sí, I hi havia... A vegades que era el pa amb boli i sal. Exacte. I el no, senyor me, no. Ricard, el pa vi i sucre. Home, home, vino. Eso, hombre, eso es como una flagolosina però en duro. Exacto, exacto. ¿També congelador o no? No, no. congelador no, que va, en aquella època no se congelava el pan. No, no el vi. Ah, el vi no. No, uh, no. va, se horeladito ah, ahí. Sí, sí. En fi, què més tenim, senyor Fidalgo? Home, perquè... no, me'n sembla que si, ja, ja de música no tenim ja, No, no, no, ja no, no música no en tenim més. Més. No, uh... no, Però, bueno, simp simplement que volia recordar, perquè, bueno, aquesta, aquestes èpoques, jo sé que vost a vostès ja els petacetes li sonarà una cosa galàctica i estranya. Mm -hmm. Sí. S'han tastat mai, per això? Mm, sí, però em vaig quedar amb la il·lusió que jo em pensava que allò faria un espatec que ens saltaria tota la dentadura contra el quiosco <ríe> i va fer pff, i ver, ja està, eh? Senyor, senyor, a casa, el que no pot pretendre és estalviar-se el dentista amb els petacetes. Eso me Pongo eso y ya, ya me hace el empaste, ¿eh? me quito la... No. Pero qué es esto, por favor. No, no están para eso, ¿no? No, no están para eso. No, no están eso, exacto. está un su divertimento, y no que igual seguramente te provocará las caries, o a saber qué que propulsará, qué provocará, pero hombre, no no, no, no me haga eso. Tampoco supongo que ya ahora probado el magnífic collas. No. no sé, no, ¿No que són els col·lejos. No séssalo que són col·lejos. No. Però com és possible? La Colleja sí, i el i el no. era una, una sèrie de televisió pues, sí. que sí, sí. va pues, posar de moda el chupachups abans de que el Sr. Curif li arrebatés la fama. Exacte, pues és es, pues, ese ese mític detective calvo i feo que que interpretava el el màgic Teli Chávalas, conoció com Teli Sí, el Chávalas. Sí, el Chávalas, sí. pues sí. era, un, era un bueno, és encara, per Caral Benar, és un és un chupachups a la chiqueta d'intra. Dos sabors, fresa i cola, a qual me'n la més lamentable. Sí, el de fresa enten. és addictiu, molt addictiu, ho puc, ho, puc, ho, puc, ho puc testificar. O sigui que tu ets un yonqui del, del Coyac. No, no, no, no, jo reconec, que a mi, a, no. a mi aquestes coses, jo, jo reconec que jo soc, jo soc més, més de salat que de dolç. Però hi ha coses com el Coyac que sí que m'han fet allò tilini i què... Ai, ai, ai, ai. és quan s'acaba sí, sí. el caramelo, trobar-te amb, hombre, un xicle, sí. que bien. Ah, me lo empasso. <laughs> Claro, es que es un, es, un dos, es un dos por uno, es como cuando vaya al día y compro un dos por uno, o al líder, pues aquí es un dos por uno, dos golosinas a precio de una, diferentes y alternativas, está muy bien. Molt bé, senyor Fidalgo, ho de deixar aquí, que ja són iguals. ¿no? Sí, ya ja, estoy echando, ja, és es que s'ha passat a usted hoy de horario, que no sé què em fa una tarde a una tarda de la vida. No, té, no, té molts no. problemes, em posa molts problemes. No, jo envia el correu, s'ha avisat. Sí, ja ho sé, molt... ja ho sé, ja ho sé, però clar, ens, ens ha fet tocar la d'això i no podem tocar el senyor Monegal del seu horari... Ah, el senyor Ara... ¿Que, que, que toqueu el senyor Monegal, el senyor Monegal Ara trucarem al senyor Monegal perquè ens faci la crítica de, del programa la setmana passada Madre mía, bueno, bueno, eh? bueno, espero que no les hunda mucho No, no, no? de cada setmana, tranquil, no, no passa res eh? Bueno, bueno, ja veus que les gusta, lo digo, no digo nada Enviem alguna coseta que jo li passaré amb el tècnic, escolti, perquè busqui les músiques eh? Ok, eso haremos Li sembla bé? Mm. Doncs Así estamos Ens tornem a retrobar la setmana que ve, senyor Fidalgo Adiós, companys sí, Fins la tarda. setmana que ve, bona tarda You know the day destroys the night Night divides the day Try to run, try to hide Break on to the Break on to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side, yeah We chased our pleasures here Dug our treasures there Bon dia, senyor Monegal. Bon Hola. dia, senyor Monegal, Està dormint. Senyor ah, Monigal, que... bon dia. Ah, és que sentia una música de fons. Sí, una sí, música per animar-lo, perquè és... amb un dia plujós com aquest deu estar musti. Diria, no he sentit el separador. Sempre poseu el separador després mm. de la cançó. Eh? Avui no, no hem eh? separat res. No hem separat res. Avui anem per feina i l'he volgut sí. saludar així, fent un programa dinàmic. Bon dia, senyor sí, Monegal, I vostè us dormint. us ha passat? Què us ha passat avui, eh?, que em truqueu tan tard, també? Ah, Què us ha passat? El senyor Fidalgo, que, que se'ns avui el senyor Fidalgo. Què ha passat? Doncs eh, que ha tingut un problema i ha hagut d'entrar més tard al d'això i se'ns ha corregut, amb el bon sentit de la paraula, tota l'escaleta. Tota Bé, amics, eh, això ja ho veieu, eh?, comencen aquí a fer vocabulari sexual amb Fidalgo, que sempre li passa alguna cosa, sí. eh? sí, sí. És, és, no falla, és, al final el programa ja. és monòton, eh, meus, perquè la línia sempre és la mateixa. I, eh, i la sexual serà... per ho diu, que estem fent coses a sexuals? Això només serà divertit el dia que surti tot normal, però eh, <sí> com l'habitual és que vagi tot malament, o un no aparegui, o li vagi malament, o li falla l'obertura, o no sé què, eh, al final farà farà, farà gràcia quan al dia que això funcioni per primera vegada, si que això és possible. Avui, sí. De moment, avui hem tingut tots els col·laboradors i una entrevista amb el senyor Leslie del Cirex. Senyor lesbic. Lesbic no, no Leslie, no. dels Cides. Sr. Antoni Miquel Cerveró. Ah, la lesbic, a la anchobeta, la tot no agafa, oh. tot no per pinces, eh? De mix, eh, anem per feina. Sí, no per feina. No em per feina, a la el senyora Elsí s'en enfadarà. He dit Lesbic ja vara vostè. De Jesús, jo som humano de la vostra, eh, dels vostres a de les vostres, dels vostres cap. Exacte, eh. Sí. Vinga. Bé, amics, avui, avui farem una secció molt, molt capitalitzada pel, pel Sr. Ricardo, eh? Ricardo Soler. Com m'ha eh? tocat en un, mi, un, sí. Sí, un autèntic rutier de la comunicació. Ja, ja. Eh? Sí, sí, quan m'expliqui... Sí, vagi com... rient, senyor Ricardo. Eh? Veurem la setmana passada com va quedar amb evidència. Aviam. Eh? Fixeu-vos, en, en teoria ell fa un, un, uns apartats, un, uns comentaris, eh, que fa, fa, en teoria, eh, i ho posaria entre cometes jo fa d'informador. Ah, bé, amics, això en teories ens hauria de portar informacions, hauria de treure de dubtes d'informacions que tenim. Fixeu-vos, eh, la setmana passada, fa 15 dies, ara no me'n recordo, us va... va la, setmana passada, aquest, la setmana passada, la setmana passada. L'aeroport aquest de, de Lleida, eh? Bé, mm. doncs, el, el, el Lluís Requesens li fa una pregunta, eh? Em sembla que és si això és el vol Lleida-Barcelona llei serà habitual... Eh? Doncs escoltem lo que deien en Soler, aquest informador de Martorell. Endavant. Però pot haver-hi un vol que sigui Barcelona-Lleida o no? Sí, però, però s'agirà pel Lleida. Però és que li estic preguntant. Això tindrà continuïtat o ha sigut una sola vegada? No sé, jo no estic allà dirigint. No m'ha seguit, no, no seguit no, la notícia. No, no, no, no Soler, no m'ha seguit la notícia. Ah, jo no, no... no sé per què l'utilitzaran. De moment sé que és l'únic aeroport català. Té eh, no, no, no, no, no sap ni per què l'utilitzaran, ni si hi haurà un vol llei de Barcelona, no sap això. Que no van convidar a la inauguració. La, la millor informació és no mentir, no enredar la gent, per tant, una cosa que no sap no es pot informar. Bé, eh, amics, això ja us ho dic no hi haurà vol regular llei de Barcelona, això va ser, es va fer expressament pel president de la Generalitat, eh, que va fer un vol llei de Barcelona. Ah però no hi haurà. Eh? Si, si esteu a Lleida i voleu tornar cap a Barcelona, eh, agafeu un cotxe, el, un cotxe, agafeu el tren, eh, feu autostop, però no aneu a Lleida, eh, a l'aeroport, perquè no podeu tornar a Barcelona. Eh? Ah, I després diran, ja, jo sentit a Ràdio Martorell que hi havia un vol regular. Oi? Un vol... No, no hi ha un no, regular. No, no, no hi ha un no, vol regular. No, no, que no que hi ha un vol regular. Seguim, seguim amb aquest rutier eh, de la comunicació. Un, un dia m'explicarà eh, no què vol dir, no, això de rutier. No, no sap si, si hi havia un bon llei de Barcelona o eh, què. Eh. Seguim amb la secció que feia d'informar en teoria. Eh. Estàvem parlant eh, del, del papa en Benedicto, eh, no sé si m'agradaria... No sé si Benet XVI. XVI, el, el, el, eh, ben, el papa sí. de Roma. Eh. El XVI. Veiem, veiem a veure si té les coses clares pel que fa... Eh, a, les, a les propostes d'aquest papa. Endavant! M'ha dit que vol canviar el... Què, vol, que, que... què he llegit que volia canviar? El, el... Algú de l'Església? No, això no es referia a ell, al el papa, eh? es referia Però... amb senyor l'Alican, sí. que és l'Alican sí. sí, aquell i... del turró que va intentar matar a l'altre papa. Aquí, eh, volen canviar alguna cosa, vol canviar alguna cosa. Eh, no preguntis el que... No, no, no, no sé... Què volia canviar? No, no, no me'n recordo. Algo, algo de l'església. No pues evidentment, no serà algo de la xarcuteria de baix del comar, Ricardo. Serà, serà algo realitzat amb l'església? Vale, veu com la informació està bé? Era algú de l'església? No, no, no, no, no saps. És una secció d'informació, en teoria, eh? I, i això es converteix en hau-ha. Eh? Això és tot hi-hi-ha-ha. Hi, eh? no, no, no, no. La gent no, no, no pot estar informada a través d'aquest canal. Eh? No. Vale, bé, però, Ricard, com canal, és una emissora de ràdio, això, eh? N'hi ha altres Aquest... horaris en aquesta emissora que informen perfectament. Bé, eh, amics, això, això, Ricard Soler, és, eh, seria un bon fitxatge per qualsevol redacció d'informatius d'aquest país. No, jo no, eh, no soc informador. Els, els serveis informatius, eh, Ricard Soler. Sí. I el més fort que aquí no passa res. La setmana que ve tornarà a sonar la sintonia això d en companyia. Mm. Eh, I els el, el requesents donarà pas al programa i, i presentarà... El, el seu company, eh? Aquí no salta ningú. Home, clar, eh, clar. Això, això amb una redacció amb una redacció seriosa, ens meus, això, aquesta persona saltava al cap de cinc minuts. Ui, eh? és... S'acaba el, pro... el programa i aquest home hauria d'estar cessat. I és veritat eh? que m'han dit que ha trucat a la Irene per parlar de nosaltres? Sí, amics, això és informació confidencial. Ah, eh? ah. Per explicar-li coses com aquesta que està passant per Antena? Això és, això l'aire ja ho sap no és tonta eh? ja, ja sap ja sap eh? qui aquí ha fitxat, eh? ja sap eh? com informe meu, eh? com, com fer els programes eh? com quins col·laboradors teniu a part de eh? sí, jo? Bueno, que, doncs, sí. bons col·laboradors un dia bé a un altre no I, en fi, Avui han estat I, tots, que I, què més tan, tenim Tanquem tanquem el cercle, sí. eh? deixem el tema Ricard Soler i ja no ha tingut prou. Eh? Mm -hmm. si no... Eh, no el seguim pobra'm aixecant tot i que podíem treure més talls eh, però bueno, no ho farem eh. Bé, les, recordeu la setmana passada eh, va acabar amb un repte, la meva secció un repte del, sí. del Lluís Aquesens sí, eh, que jo vaig fer un, vaig fer un comentari eh, gruller, gruller. sembla que era el, el Nacho Vidal sí, i sí, eh, em va dir això que no té nassos de treure la setmana que ve sí, eh, doncs anem a veure si he tingut coratge o no endavant doncs pues ara posarem Amaral, Cintí, no soy nada. És una mica dedicat a vostès. <ríe> això és el que deia sen... Nacho en referència al seu fill. Sí, això altra, això no, és un tall bé. que no el traurà vostès, no té nassos de treu la setmana que ve tall. <ríe> Molt bé, l'aplaudeixo perquè l'ha tret el eh, tall, però eh, no, no, no s'ha fet per... una autocrítica. No sé per què no l'hauria de treure, eh? Jo deia, el que em passa que em veu tallat tal com ha quedat eh, peleixa en el tall... Eh, jo sentint o soinava, això és el que deia respecte al seu talent, jo volia dir. Yeah. Eh, I aquí vosaltres potser yeah. veu interpretar eh, veu alguna cosa, com que teniu aquests, aquests mecanismes mentals, eh, aquesta manera de pensar eh, tan grullera de, de sí. vegades, mm. doncs potser veu pensar una cosa que no era. A quants no? guionistes ha trucat perquè li arreglessin la cosa? Eh? Que quants guionistes ha hagut de trucar perquè li arreglessin el tall? Tal qual, eh? Això l'ILEM li, és tal qual. Eh? No, no, no, a veure, el tall, el tall és tal qual, això sí. Però vostè va deixar entreveure una sèrie de coses i que després ara s'ha arreglat molt bé amb el de talent. Quants mm -hmm. guionistes has hagut de trucar perquè algú li sorgiria de dir, digues talent que així sortiràs bé? Eh, mira, això, això és el sentit comú. Eh? Jo no ets de recórrer res... El que he dit. No, sí. quan, quan jo no menteixo ni, ni, ni, ni tinc eh, coses rares, sinó que és quan algú diu el que pens... Però no sí. cal estar allà eh, mentides ni, ni coses estranyes. Eh? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bé, la setmana que ve, no, evidentment, no, no té cap tall seu, amb la qual cosa no ha quedat molt bé, ja li dic, però no ens ha convençut, eh? Senyor Monegal, és incapaç de fer-se autocrítica. Retir de la comunicació. Bé, és que no, no. El que em vagis a fer crítica, eh, pues doncs el faré, però sí. eh, això no... Ja, yeah. no, sí. No estarà, eh? no, ja, ja, ja, ja. I... Bé. Bé, no està dia. No està dia, en fin. Bueno, doncs deixem-ho aquí, senyor Ruti de Comunicacions, queden tres minutets ja per plegar, ja sap que entre que l'acomiadem a vostè, posem la música, entre l'assumpte... Quina eh? poseu avui? Eh? Uh, pues no me'n recordo, no ho tinc aquí apuntat. Això hi ah. ha un altre tall. Ah, no sap la música que posarà. Ah, ah. Eh, falten tres minuts perquè el programa ha de tirar la música d'aquí deu segons i no sap ni la que és. Per Però, perquè eh? nosaltres confiem tinc, tinc en el Jordi, clar. Tinc cega en el tècnic. I avui li deixem escollint bé, la música. Clar. Té algun problema? No veu que és molt eficient? Ara sí que heu quedat bé, eh? No en teniu ni punyetera idea del que ve ara, perquè us heu, us heu oblidat, i ara li passeu el mort al pobre Jordi. No, home, no. no. no que, que li hem dit amb el Jordi que tiri la música convenient. En fi. Que es tiri, que es aquí. No, no. Veu, hi ha un altre tall que no tindranassos de posar-lo la setmana que ve. <laughs> que tiri, que posi la música convenient. Veu, ja està sonant la música, senyor Monigal. Mm? I doncs fins a la setmana que ve Fins a la setmana eh? que Bona ve, senyor Monigal Bona tarda. Bona tarda, que vagi bé I a vostès, res més Doncs ja estem arribat cap al final del programa En los i com sempre els hi diem Moltes gràcies per escoltar-nos En nom de tot l'equip que l'ha fet possible Ens tornem a trobar la propera setmana, el proper dilluns A partir de les 12 del migdia Aquí, a la sintonia del 100.3 De la freqüència modulada, Ràdio Martorell ah.